Розділ 20. Вождь дотримав свого слова, і незабаром ми щедро запаслися свіжою провізією. Черепашатина була незвичайно смачна, а качка переважала всі найкращі види нашої дичини. Таким ніжним, соковитим та запашним видалося нам її м'ясо. Крім того, коли ми зуміли розтлумачити дикунам, чого від них хочемо, вони привезли нам багато коричневої селери та зеленої цибулі, а також повне каноє риби і свіжої, і в'ялиної. Селера була справжніми ласощами, а зелена цибуля – незамінними ліками для тих матросів, у яких з'явилися симптоми цинги. За короткий час усі наші хворі одужали. Запаслися ми й іншою свіжиною, серед якої можна згадати молюска, що формою скидався на мідію, але мав смак устриці. Набрали ми також чимало креветок, а ще альбатросових яєць, та якихось інших яєць із чорною шкаралупою. Взяли й добрячий запас свинини – м'яса тієї самої чудної свині, про яку я згадував. В більшості воно видалося апетитним, але особисто я дійшов висновку, що місцева свинина відгонить рибою і взагалі не смачна. За ці такі потрібні нам товари ми дали тубільцям голубена мисто, мідні брелоки, цвяхи, ножі, клапці червоної матерії – і вони лишилися цілком задоволені з такого обміну. На березі, під самими жерлами наших гармат, ми відкрили справжній базар. Мінова торгівля відбувалася під знаком взаємної довіри і без особливого безладу, чого ми аж ніяк не сподівалися, судячи з поведінки дикунів у селі Клок-Клок. Отже, протязі кількох днів наші взаємини з дикунами були цілком приязні. Групи тубільців часто бували на шхуні, а групи наших людей виходили на берег, здійснюючи тривалі прогулянки в вглиб острова і не зазнаючи жодних незручностей. Бачачи, що тубільці настроєні по-дружньому і готові надати нам будь-яку допомогу в збиранні трепангів, капітан Гай вирішив, що завантажить ними шхуну без особливих проблем і розпочав переговори з Тувітом про побудову підходящих складів для заготовлення товару, а також найму його самого, та його племені для збору якомога більшої кількості молюска, поки він, скориставшися зі сприятливої погоди, здійснить подорож до полюса. Коли капітан розтлумачив свій план ту віту, вождь декунів начебто на все погодився. Отже, незабаром сторони дійшли взаємовигідної угоди, домовившися, що після необхідних приготувань, таких як вибір та розчищення зручної ділянки, спорудження частини приміщень, та інших робіт, які вимагатимуть участі всієї нашої команди, шхуна вирушить далі своїм курсом, залишивши на острові трьох людей, котрі наглядатимуть за будівництвом і навчатимуть тубільців сушити трепанги. Винагорода дикунам залежатиме від того, як вони попрацюють у нашу відсутність. Вони мали одержати стільки-то намист, стільки-то ножів, Стільки-то червоної матерії та всякої всячини за точно визначену кількість пікулів висушених трепангів, що будуть заготовлені до нашого повернення. Можливо, читачам цікаво довідатися більше про цього цінного молюска та способи його заготовлення. І я вважаю, що настав слушний момент подати тут відповідні відомості. Докладний опис, який наводиться нижче, взято з одного сучасного звіту про експедицію в Південні моря. Йдеться про молюск, поширений у водах Індійського океану і відомий під промисловою французькою назвою Буше де Мер ласий шматочок із моря. Якщо не помиляюся, знаменитий кюв'є називає його гастеропода пульмінофера. Вищезгаданий молюск водиться й на узбережжях Тихоокеанських островів, де його збирають спеціально для китайського ринку, а в Китаї він цінується дуже високо мабуть, не менше, ніж їстівні пташині гнізда, про які нині стільки говорять і які, ймовірно, і виготовляються з желатинової речовини, добутої певними видами ластівок із тіла цих самих молюсків. Вони не мають ні мушлі, ні ніг, ні взагалі жодних кінцівок, а лише ротовий отвір і задній прохід. За допомогою еластичних кілець, таких як у або черв'яків, вони виповзають на мілку воду, де під час відпливу їх і помічають згадані ластівки. Вгороджуючи гострий дзьобик у м'яке тіло молюска, вони витягують із нього клеювату волокнисту речовину, яка, висихаючи, утворює міцні стінки їхніх гнізд. Ці молюски мають видовжену форму і бувають різних розмірів – від 3 до 18 дюймів завдовжки, а я бачив кілька особин, які досягали двох футів. У поперечнику вони майже круглі, від одного до 8 дюймів завтовшки, але трохи пласкаті з одного боку, того, яким вони повзають по дну. На мілку воду вони вилазять у певну пору року, мабуть, для розмноження, бо їх часто знаходять подвоє. Коли вода нагрівається, вони повзуть до берега і часто опиняються на такій милині, що під час відпливу залишаються на суходолі під гарячими променями сонця. Але потомство вони, мабуть, залишають на глибині, бо ми ніколи не бачили малих молюсків на мілкому, туди вповзають лише дорослі особини. Годуються вони переважно тими самими зоофітами, з яких утворюються корали. Збирають трепангів переважно на глибині трьох-чотирьох футів. На березі їх розрізають з одного кінця ножем. Глибина розрізу може бути дюєм або більше, залежно від розміру молюска. Крізь отвір видавлюють нутрощі, які майже нічим не відрізняються від нутрощів інших нижчих створінь, що живуть у морі. Потім їх промивають і проварюють при певній температурі, яка не повинна бути ні надто високою, ні надто низькою. Потім заривають на 4 години в землю, знову проварюють протягом короткого часу, після чого підсушують на сонці або на вогні. Особливо цінуються трепанги, висушені на сонці. Але за той час, який потрібен, щоб приготувати один пікуль, 133,1 фунта. На Сонці на вогні можна заготовити 30 пікулів. Добре висушені трепанги можна зберігати без особливого ризику в сухому місці 2-3 роки. Але раз на кілька місяців, скажімо, 4 рази на рік, треба наглядати, чи вони бува не відвологли. Як було вже згадано, китайці вважають трепангів особливим делікатесом вірячи, що він у чудесний спосіб зміцнює і підживлює організм і відновлює сили при статевому виснаженні. В Кантоні перший сорт продають по 90 доларів за пікуль, другий по 75, третій по 50, четвертий по 30, п'ятий по 20, шостий по 12, сьомий по 8 і восьмий сорт по 4 долари за пікуль. Одначе невеличкі партії цього товару, Часто відправляють також у Манілу, Сінгапур і Батавію. Таким чином угоду з тубільцями було вкладено, і ми негайно вивантажили на берег усе необхідне для розчищення майданчика та спорудження будівель. Біля східного берега затоки, де на відносно невеликій відстані від рифів, багатих на трепанги, було багато лісу і прісної води, ми вибрали велику рівну ділянку. Потім жваво взялися за діло, і на превелике здивування дикунів швиденько звалили стільки дерев, скільки їх треба було для будівництва, обтисали колоди для каркасів, і через два або три дні робота просунулася настільки, що ми могли довірити її завершення трьом матросам, які зголосилися залишитись на острові. Це були Джон Карсон, Елфред Гарріс і Петерсон, забув його ім'я, усі троє, якщо не помиляюся, уродженці Лондона. На кінець місяця ми були готові до відплиття. Правда, ми погодилися зробити прощальний візит до села, і оскільки ту віт так наполегливо домагався, щоб ми виконали свою обіцянку, то ми визнали за небажане ризикувати, ображаючи його відмовою. Я певен, у ті дні ніхто з нас не мав найменшого сумніву в приязному ставленні дикунів. Вони незмінно були до нас дуже поштиві, охоче допомагали нам у роботі, пропонували те або те, причому часто безкоштовно, і не поцупили в нас жодної речі, хоча бурхливий захват, з яким вони приймали наші подарунки, свідчив, що наші товари вони цінують високо. Особливою послужливістю відзначалися в них жінки, і взагалі ми були б найпідозріливішими істотами на світі, якби допустили думку про підступність людей, котрі ставилися до нас так добре. Та знадобилося зовсім мало часу, аби стало очевидно, що за їхньою вдаваною дружелюбністю таївся глибоко обміркований план нашого знищення, і що остров'яни, яких ми цінували так високо, виявилися найбрутальнішими, найпідступнішими і найкровожерливішими мерзотниками з тих, які будь-коли оскверняли лице нашої планети. 1 лютого ми зійшли на берег, щоб вирушити до села. Хоча, як я вже згадував, ми не плакали найменшої підозри, ми не знехтували необхідних заходів остороги. На шхуні залишилося шестеро людей, і їм було наказано ні під яким приводом не допускати, щоб тубільці наближалися до судна під час нашої відсутності і постійно залишатися на палубі. Ми підняли абордажні сіті, набили в гармати подвійні заряди картечі, а фальконети зарядили рушничними кулями. Якірну линву було вибрано до натягнутого стану. І шхуна стояла за милю від берега на такій позиції, що жоден човен не міг наблизитися до неї непоміченим і не потрапити відразу під прицільний вогонь наших фальконетів. Без шістьох матросів, залишених на шхуні, наш береговий загін нараховував 32 чоловіки. Ми були озброєні до зубів рушницями, пістолетами й абордажними шаблями. Крім того, кожен мав при собі довгого морського ножа, дуже схожого на мисливський яким так часто користуються в наших західних та південних штатах. Сотня воїнів у чорних шкурах зустріли нас на березі, щоб супроводжувати в село. Ми з подовом відзначили, що в них не було зброї, і на наше запитання, чому це так, тувід коротко відповів Маттінон нон ві папа», що означало «там, де всі брати, зброя не потрібна». Ми прийняли його слова за щиру правду і вирушили в дорогу. Наш кортеж проминув джерело та струмок, про які я згадував, і ввійшов до вузької ущелини, що вела крізь гори з мильного каменю, серед яких лежало село. Ущелина була дуже нерівна, і не дивно, що під час нашого першого візиту в село Клок-Клок ми пробралися крізь неї з великими труднощами. Загальна довжина ущелини становила півтори дві милі. Вона звивалася між горами, мабуть, у давніші часи тут було річище бурхливого потоку і через кожні 20 ярдів стежка круто завертала. Схили, я певен, були в середньому 70-80 футів заввишки по всій їхній протяжності, а в деяких місцях вони здіймалися стрімкими урвищами до карколомної висоти, так затуляючи небо, що донизу майже не проникало денне світло. Середня ширина яру становила близько 40 футів але іноді він так звужувався, що по ньому могли пройти лише п'ятеро-шестеро людей у шеренгу. Одне слово, в усьому світі не знайшлося б зручнішого місця для влаштування засідки. І цілком природно, що входячи до ущелини, ми уважно оглянули свою зброю. Коли я думаю тепер про нашу кричущу дурість, то найбільше мене дивує те, як ми взагалі зважилися так цілком віддатися під владу дикунів, яких, власне, зовсім не знали і дозволити їм під час переходу через ущелину йти і попереду нас, і позаду. І все ж таки ми бездумно підкорилися цьому порядку, по-дурному покладаючись на те, що нас досить багато і ми добре озброєні. А ту від та його люди зброї не мали, на нашої вогнепальної зброї, поки що деконом невідомої, а передусім на мирну вдачу тубільців, адже протягом досить таки тривалого часу ці підлі мерзотники прикидалися нашими друзями. П'ятеро або шестеро з них очолювали похід, ніби показуючи дорогу, і з показною старанністю розчищали стежку від великого каміння та сухого гілля. Далі посувався наш загін. Ми йшли в тісному гурті і стежили тільки за тим, щоб нас не роз'єднали. Дотримуючись незвичайного порядку та урочистості, процесію замикав головний загін дикунів. Дірк Петерс, Матрос Вілсон Аллен і я ішли на правому крилі нашого загону, роздивляючись незвичайне розшарування порід в обриві, який нависав над нами. Нашу увагу привернула розколина, достатньо широка, щоб одна людина могла вільно нею пробратися. Вона заходила в скелю футів на 18-20 прямо, а потім звертала ліворуч і круто підіймалася вгору. Її висота, наскільки ми могли бачити з головної ущелини, була футів 60-70. Із тріщин на стінах розколини стриміло кілька миршавих кущиків з плодами, схожими на ліщинові горіхи. Мені захотілося їх попробувати, і я швидко проліз у розколину, зірвав жменю, п'ять або шість горіхів, і поквапився назад. Та коли я обернувся, то побачив, що Петерс і Аллен протиснулися за мною. Я сказав, щоб вони верталися, бо в розколенні двом людям не розминутися і пообіцяв, що дам їм попробувати своїх горіхів. Вони не стали сперечатися і полізли назад. Аллен був уже біля самого входу в розколину, коли я раптом відчув могутній поштовх. Нічого подібного я досі у своєму житті не відчував, який навіяв мені невиразну думку, якщо я взагалі встиг подумати про щось у ту мить, що земна куля розлетілася в друски і настав кінець світу.